פרק ד' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי תשמעות רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה עשרים שנה.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 הלך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרה. ותקום דבורה, ותלך עם ברק קדשה. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש. ותע אמו דבורה. וחבר הקיני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וייט אוכלו עד אילון בצעננים אשר עת קדש. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. ויזעק סיסרא את כל רכבו, תשמעות רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום.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 עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני. כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו: סורה, אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסר אליה